a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 që ka të të feja për mirësillen, për moralën e mirë. Do të klasim në kodër të kësa e teme, shikua në ruar për konceptin e islamin bë edukatën, që farë nënkuptan rëndësin, sindahet e kështë më ratën. Pa të shimë se jeta e kësaj bote bashkon njërez të mentaliteteve të kulturave të ndryshme. Madje Allahu xhalla xelaluhu shikues ndëruar ka përmendur në sura Al-Hujurat se ai është që ka krijuar njeriu nga një mashkull dhe femër, nga Ademi Al-Sam dhe Hawa. Pastaj i ka dharë nefisë dhe popuj, që ata të komunikojnë mes vetes, të njihen mes vetes, të bashkpunojnë, të bashkëveprojnë ndër me vetë. Andaj padu shum se në kuadrë të kësaj njohjeje, në kuadrë të këti bashkëpunimi, do të këtë situata dhe raste kur ta njërez, dhe është ta, do të hasin në mos kuptim të drejtë ndër me dvete, keq kuptime të ndryshme. Qoftë kënë rafshin familiar, apo qoftë kënë rafshin shqoqëror, apo qoftë kënë rafshin e ndër popolor, popove të ndryshme me popit e tjere. Dhe këtu, pa dëshem, shfaqët rënd një kulturë, një edukatë, që të dimë se si të sili me tjetërit. Jo vetë më atërë kur na bënë mirë, jo vetë më atërë kur silit mirë me neve, por të dimë se si të silit me diken edhe kur ajë nuk silit mirë me neve. Kur ajë ndroshta na shkakton dhe një dhimbje, pa drejci e kështu më rapë. E sot shumë të janë sot këto gjera që po flasën për to. Andaj, si duhet të silit me simtari, që duhet edukata që duhet të stoliset, pajisit me t që të dinë si të të i kalonë në problemet e ndryme që balavaqohet njët në kësaj bote. Ne sot ndëgjojmë fatke të seshtë ankesat të shumë të të ndryshme që në vijen nga kategoritë të ndryshme të njerëzve. Shpesha ndëgjojmë prindë se fmijat të pa dukuar nuk silen mirë e ngritin zërën në bi prindë e tyre. Në bi nënën, në bi babajnë, në bi më të vjetërin, Në shumë ankesa nga të vjetrit, se thonë ka humbur edukata. Ne ishim tjetër në kohën tonë me më të vjetrit. Sot njeriu nuk e ka atë edukat si duhet përball njeriu që është më i huajër se ai. Po në anën tjetër dëgjojmë ankesa nga të rinjt se të vjetrit dukun plakur edhe kanë filluar të ndryshojnë në fjalorin e tyre, në sinën e tyre nuk po kuptohemi. Andaj la duhet, la duhet kjo vlerë e madhe, kjo edukat që të dimë si të komunikom njëri me tjetërën. Ma dje, në kuadrët e kësa që do të lasëm e lejnë e Allahët Azogjel, është edhe një edukatë që sëtë nuk flitet shumë për te, për që është edhe mësdashme dhe është vendimtare për edukatër e ndërsjallët pas të njërë medveti. Cële është ta janë? Edukata me Allahët Azogjel. Si kur të do të lasëm, kur të të bëjmë ndarën e eduk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 privilegjën e udheqës në këtë tokë që Allahu Gjalloleja ka dhenë. Andaj, Allahu Gjalloleja u ka përmend në Kur'an se Allahu i ka ndëruar bitë ademit. Andaj, u a ka mundësuar atyre shrujtëzimin e begativen këtë tokë. Por, në në tëtër, Allahu Gjalloleja ka përmend në shikuës në ruar se njëri u mund të degradohet dherën e atë shkallë, dherën e atë masë, sa so që Allahu në ruajt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 i pasjellshëm. Qoftë me Zotin e tij dhe qoftë me njeri, qoftë me ato që duhet të ketë edukat për balltynë. A nuk është para edukat mosruajtja e gjuhës? Po. Njeriu ta keq çpordor gjunëti, të flet keq, të përgojon, të shpif, të akuzon. Kësh para edukat? Kësh para edukat që nuk duhet një musliman e asnjë muslimane të bie në kët nivel. Po ne gjejm kët sot. Edhe pse ata mund të jenë Në aspekt në jashtëm, zbatuës të urnëve të Allahot, azogjel, zbatuës të disa praktikave, kështu kur të mishë për athëm. Andaj Ibn Qaim, rrëhimullaj, ka përmanë që gjenë njëri cili kujdeset për obligimet praktike, si kurse namazi, agjerimi, haji, madje edhe në rrafshim e punëve vënëtare, e ato që nuk i ka barch, agjeron dhe është ta, agjerim vënëtarë.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 dasë si ilustrim për këtë është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku ardhmë tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam disa njerëz dhe i thonë ja rasulullah o i dërguar i Allahut një grua e kemi fëqin koishik e kemi ajo falet natën na shohim ajo është përkushtuar me Zotin e zotë Ti mirë po asnjë nga koishit nuk është të rahat pësaj, pëj është për saj për gjuxën e saj shumë është e parëdukur në fjalën e saj Muhamedi sum sahieh fi nar ajo është nziar qase kusht ndikimi i adhyrimeve nitë në çështës përditshme. Na shikoj sot erëz me edukata, po duhet të mjaftohemi që e kemi kryen namaz, e kemi kry, pse ke të më rëndsi këtu? Mos të ke kupton dikush që nuk falet, me thonë çapësh namaz, jo ja, namoz, namoz të arunjuan. Mirpo e dajë që falet, mos mendon se e ka kry këtej punën që duhet më fe. Qase ndikimi i këtyn adhyrimeve tek ne duhet jet i qartë. Duhet të i dukshëm që të jemi të sjellshëm me gjuhën tonë, të sjellshëm me veprimet tona, të kujdesshëm të edukuar përballë çdo kujt që duhet të shprehim një edukatë të caktuar. Andaj edhe e shprej, apo, e të shpreh apo etregon ndërcin e kësaj teme sigurisht, ka se apo sh, pas ka mundësi që njëri, ndoshta mekundë dhe ngata që falet, ndoshta ka mundësi mekundë të mbuluar. Mirpoh Allah na në ruaj, mos tindrant nga pa edukata e asaj të tjerat këndot ana doti me këtë temë të edukuar gjithashtu tekstet kuranore të fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam na shprehin qartas rëndësinë e kësaj teme Allahu subhanahu wa taala thot shikues ndëruar thot ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara Aleyha melaiketun, sidadun, gilad. La jaqsun Allah ma amarahum wa jefalu në ma juqmarun. O ju qikini besuar. Ruën e vetën e juaj dhe ruën i familit e juaj nga zjarë i jëhnemit. Lëndik se të sësëlit zjarë janë gurë dhe njerëz. Këtë starë të këti zjarë janë melaiket të sësëlatë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 Edukoni ata në frymën islame, edukoni veten e juaj dhe edukoni familjet e juaja në frymën islame, në përputhje me mësimet e Islamit, mësoni ata në kuadrat të këtyre mësimeve. Ngase vetëm këtë edukuar në kuadrat të këtyre mësimeve do të shpëtohen nga gazor i xhenemit. Prandaj, edhe kjo e bën të rëndësishme këtë, ka se edukata qenka vendimtare për shpëtimin tonë nga gazori i xhenemit. Te jeni pa edukuar në këto asnjë andaj sonjers ko po shambull që nga paradukata e tij patjetësisht shçetçohen familja e tij, shçetçohen fëmijët e tij, shçetçohet rrethi ku ata janë shçetsuar të gjithë. Madje Allahu naruit çë të bëjmë ndoshta si dikush që kur mungon janë rahat njerëzit. Posa të vjen shçetçohen njerëzit. Muslimani nuk ka as kështu Po muslimoni duhet t'jat, a muslimoni duhet t'jen të atill që kur janë prezent të gëzohen ata që janë aty se është prrezent filoni dhe filona. Dhe kur mungojnë të ndihet mungesa atyra. Për fatkësisht, çesë sa ka për shkakun nga prindërit që kur mungon ai baba për shkakun kur mungon fatkësisht ndodh që janë ndërhat familja e tij nuk ka zhurëm, nuk ka bërtim, nuk ka fjallohëse, nuk ka mësë pajtim, raha tjim. Ma dje, edhe gruja i gëzohët që disa dhe të ka shku dikun në them zyrtara apo në poshe me ku e diku. Nuk të shumë e komës limani? Pse e ka përvetin këtë gjendje? Si pasojë mësë edukatës. Masë në shosëri ose në punë, ku të qoftë? Andaj, Allahun e përësi që ti me të dukuar. Gjithashto që i ku në ruar, ka qenë i dërguar nga anë e Allahut Azojel që njerëzve të wa plëcan vlerët e moralit dhe të wa sëran rrugën e edukatës. Allah Gjellera thot në Quran O inne ke la'ala khulukin adhim Me dëvërtit të jo Muhammed jene një shkall të lartë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 i kam shërbjuherë Muhammedi, salallahu alësër, me 10 vite. Hëzëvëllahi, asë një herë, nuk e mbajnë menë se, më ka nënqmuar, më ka përbuzë, përse është e shërptor të kaj, apo kështë e ngritur zërin bimua, ma dje edhe kur bëja ndonje vepër, nuk më thënë të pëse e bërë, apo kur nuk e bëja ndonje vepër, nuk më thënë të kur pëse nuk e bërë, ishtë i qetë, Andaj vetë, thët i dërguari, sërë Allahu e al sëllëm, për misioni ti, thët, buithë tu, li utemi me makari me lë e khlak, jam dërguar që ti plëcaj, ti dhe kuptim, të dur, lirave të mirësillis, edukatës dhe moralit. Hëpse, në përgjësi, edukata, moralit mund t'jenë konceptet të ndara, pastaj, por, të gjitha, kanë të bëjnë, me një tërsive primësh, që njeri unë e prezentojnë me imashtë të bukur. Kjo është arëndësishme. A dhe neve na duhet si kunder me parë që ku në ruar, që ne, si musliman, ti flakim shumë vesë të këshia që në bënd për edukuar. A nuk është shpifja dhe muslimanit për edukat? A nuk është përgojimi për edukat? A nuk është shqecimi muslimanit në familët i për edukat? Po, e shumë të tira.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 që fasilje bëndë të mi një shkoll, përbala simtarët që kanarët mja umësu, dijen, ko është respektin, ko është nderi, ko është edukata, janë avulluar, fatë këtë seshtë, janë avulluar, andë e në duhet islami, në duhet islami shumë, edhe në shkolla tona, shumë në duhet islami në shkolla tona, në mos, mësofshin azja të nëzast nga kjo islami,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 Djetarë të istamë që ku në ruar, ku kanë fojë për edukatën, e kanë nda në tri loje. Tri loje. Dhe ne du të respektuim këtë ndale të djetarëve tanë, dhe kështu du të flasim edhe për edukatën, emision pas emisioni. Djetarë kanë të nëse, edukatë është tri loje. Loje i parë është edukatë me Allah në zotë qëllë. Si me të dukuar me zotën tonë, pësa kamë të si dikur shtetë i pedukuar me Allah në, po vëll kur të mësojmë për edukatën dhe Allah në gjellë vë ala, dhe të bindë një se sa njerë janë të përdukuar më Allah në zë gjellë. Nuk dinë mu s'ilë me zotë në tyne. Nuk dinë. Hasë nuk dinë kër e lutë, që shë duhet me lutë, për edukatë e lutë. Ma di nuk dinë, kër i ndonë në një sprovë, si duhet me usilë më Allah në gjellë vë ala, për edukatë s'ilët me zotën. Sa njerë e fajkësojnë, fat për dështimet e tyre Allahu xhallahu ala thosë ai u ka faj për këtë sprov. Ka shpër edukat. Mendimi i kërc për Allah xhallahu ala është për edukat. Është shumë të tjerat që duhet të flasim në kuadër të kësaj teme kur bie fjala për edukat me Allahun azza xhall. Rroyi dy që udemat e kanë përmendur është edukata me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edukata me të dreguarin ton. S'më disim usil me këtë njerë. Po ai ka vdek Në fizikisht nuk mund të sillemi përballë të asaj që ka vdeq, me përballë përbal mësimeve të tij, përballë fjalëve të tij, përballë porosive të tij, përballë sunetit të tij të përgjithësi si duhet mos i muslim të muslimanit, sjellje të edukuar, në se këtë na e obligon dëshmia fjalësh e hadithit, la ilahe illa allah, muhammedur rasulullah. Atësi duhet ti të jesh musliman i sjellshëm i edukuar me Muhamedit sallallahu alajhi. Se si ishën asë hapë të di të edukuar më të, këshin tërpë në ftyrë të shikoni në dhazni. Turproshin të apytnin nga njere dhe mezi pritnin që dikush të vje ihue nga jashtë e të apyt diqë Muhammedin sërallahu alesallam. E mos lasin për pi e së tira të edukatës të tyre për balë Muhammedin sërallahu alesallam. Përndaj sa ka njerës o të pa edukuar më Muhammedin sërallahu alesallam.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 që do të të tasim, inshallë, e tema të kaluar, e tema të arshme. Dhe gjithashtot, lojit rrit i edukatën është edukata me njerëzit, duke filluar nga ta që i ke më të afert, apo që i ke obligje më të i bërë në tyre, e pasaj më të utje, si kurse prendrit, dhe i burit, dhe i gruas, dhe i fmive, dhe i fqenjve, për shosheris, menjve, e kështë më ratë. Shë ka si nga kompleton islami? Shë ka sa bukur nga kompleton islam Nëse do në me shikoni para të mallon për mrekullie të dukur. Dërpara me Muhamedit naxham shumë bukur i sjellshëm. Me njerëzit për mrekulli. Në fjalë në në fjalët e tij, në sjelljen e tij, në çndrimet e tij, në ndëjet e tij, çdo kush është për laqmi. Pastaj kështu na mëson Theja jon. Pandajë duhet kjo edukat për të gjitha këto që i fola deri më tani. Për të mësuar si të komunikojmë me Allahun azhajal, si të sillemi me tani në ratës të ndryshme, si të silemi me Mohamedi S.A. dhe si të silemi me njëzët në përgjësi. Pamarsisht kategorive, pamarsisht, ma dje, këtu mund të thimi se edhe, pamarsisht përkatsive të tyre fetare, në gjyreve të tyre. Muslimani e ka të regulluar këtë qeshtë në mërë të mrekulluar si duhet të sile të me tjëret. Në nëhin e edukatës islamët dhen hien e porosive te muhammed sallallahu alaihi wasallam andaj perfund po them ato qe se ka ma herat na duhet ter qe a shikuar ndëruar per te msuar vetes ton dhe ne hije te kyre msimeve te educohemi dhe pastaj tu amsim gjeneratave te arshmi te femive tona nzonsev tona dhe ti educojm ata ne hijen e kyre msimeve qe te shpotojm gjet bot dhe boten tjetre Kjo është përrasi e allatë, azogjel, detuar të gjithë neve si besimtarë. Besimtarë dhe besimtarë, në mashkuj dhe femra, burë dhe gra, të gjithë ne, imi të barabartë përbalë kësaj kërkese, se cili me detyrat dhe obligimet e ti, varsisht, pozitës që e ka, moshes që e ka, prezive që i ka, e kështë më rrët. Kjo është një prezendimi përgjithë shumë në kuatër të kua si e kemi për këtë pjesë të partë të këti emision ku tentuan mëyr të përgjithshme të bëj një prezantim të përgjithshëm gjithashtu të rëndësi së kësaj teme. E padyshim në takimet e afshme me Lehen Allahu Xhelaluhu, sa ato mësojmë më tepër për këtë dukat, çdo mësim që na shpalos edhe një rëndsi që na duhet të mësojmë në këtë temp. Ai në Allah na mënduar që na bënte të edukuar, të sjellshëm. Ku do të kemi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 mrena dhe jashtë, petkë, mbulesë, dhe esenës e bërtham është i bukur. Ndaj, duhet timit të bukur, nuk të në takon timit të shëmtuar. Edhe pëse nga njerë kështu prezentuar me Allah në faldë. Ndaj, lusë Allah në manuar që të ne edukan në njën e mësimeve të Kur'anit dhe fjallit të Muhamedi sallallahu aleyhi u sallam, e mbetet pasaj në takimit e arshme, me lene Allah, gjelë levalat të shpalosim edhe pjesë të mbetur të pa të më rasin disa nga këtore në qiti, njohim në kuadrë të asaj që thamë më heret. Këto shikua të në ruar e bënjë shkëpojt të shkurtër, për të ruktyrë pas taj me pyqet dhe të telefonat e juaja në pjesë në dy të këtë emisioni. Andaj, në ndëqni, edhe në vijem, Allahu Gjallahu Ala, ju ruajt dhe ju shpër left. kuqë naruar u rikthyen përsëri në pjesën e dytë të këtij emisioni ku tashmë edhe e keni të njohur se si zakonisht ne vetëm hapim mundsinë që të inkuadroni edhe ju përmes telefonatave nga ana juaj për të bërë pyetje nga më të llojshme që ju ju interesojnë. Do ne do të mundohemi me ren Allahu xhelalu ala për aq sa kemi mundësi dhe detyri të japim përgjigje aty që ju ju intereson. Kemini telefonat më njëra po e inkuadrojm ur në Aleikum, salam, rahatullah I përshë ndajtë bulim më në kuleba e, O gjendëruar kam djë pytje Urnavla Nëse kish posë mundësim madhon Në mëndim tonë për Një atërmi unë ka Në shkullë lokal me qera e ka qera e bastore E ka shtë di Alejot, jashtë lejot Ka shkullë me qera për bastora, po? Po, po Po, e çartuat. Tjetër? Oh. Më pyes ti për atë, a lejo të më shndruaj lokal ku përdoret alkoholi, apo të më shndruaj lokal yum ul në tavolinë të përdoret? Po, e çartuat. Faleminderit. Selamun alejkum. Selamun tulemurat. Uh, Ë pyetja e parë e këtij vllau ishte uh, me lshu lokal për bastore. Uh, Aktivitetet që zhvillohen në bastore i tërë është haram. Ka të bëjë me bigjoz dhe ka të bëjë me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 e kemi të ndaluar të ndihmoj ma ti në që fardull e aspekti. Ne duhet të lujmë kontribut pozitiv për të apenguar këtë dukunit kjeqe nga gjitho kënd që kena mundësi. Përëndaj, dukunit nga kja është ndaluar rëpsisht që ndukujt tia ja lëshoj me qëra lë, dyqanin ton, lokalin ton për bastore. Kjo është haram. Nuk lejot. Nga se, si kur se ceka, vëmëdarija ty që është, është ndaluar. Dhe Allahu Allah zotjell në këtë sot, wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Mos u ndihmoni as në ato punjë që janë mëkat apo në armërcë kundër dikujt. Mos u ndihmoni kët. Prandaj mialshu lokali është ndim. Prandaj është e ndaluar. E dyta, do të thot me çdo ndonë lokal ku prodhon alkool. Këto lokale janë të lloj-llojshme. Ka është restoran, aktivitete të tjera, nuk është pirë alkoolit është ushqimi, është diqka tjetër, po në kuadrë të kësaj ka dhe alkoll, për një kanë që dënë me pi dhe është lërga sa japtën. Mënaj që kjo dalon nga disa bare të caktuara që ka thjeshtë përzirit të ngushtë mes mashku dhe femrë, ka muzik, ka alkoll, dhe lëngë të me zvetëve. A dhe në qështë të ambient i gjërë, i qetë, nuk ka provokimet të kësaj natyre, që i përmena me herët, nuk mund të mështë ndaluar, edhe pse, Me mirë është për në musliman që të rralan dhe mështë të gjitë në këto vende për e se për në një nevoj të madhe që nuk ka mundësi të zavendësaj. Kjo është të dhe që mund të them Allahu edhe në mësë mire. Kemi telefonat tjetër të të duke pritë, urnëni? Halo, minë roma. Minë roma. Si e një hoqinë në rune, e një mi. Mire, alhamdë Allah, si, si jeti? Onë, mirë, mirë, alhamdë zhja, thëmë. Ndë ishtë folje namazë regullesht. Mirë po, fqetarës e që një 2-3 mujtë, po kam shumë vezvejtë, se si do mësëm po koncentruna namazë heqë. Qysh, po jam po shumë në dhe reqotin e ka të të më njerë, po më fupa ja shpo dija që në dhe reqot jam. Po, ki problem, do më thonë, me koncentrim namazë, apo dhe po të shqecojnë ndi me ndime të saktume? Po dhe po, do më shkujnë po shumë me andë. Po, po, e qartë, e qartë. Edhe, kjetra, po? Për pasërpi, për shembol, e kam vezves, po të u nga që mojës, po sërpikë në mëndyrtësine, po dalë para allohët, i ndy, e qartë. E qartë, nuk sërpikë në esh, po vezë po? të vezvej, e së ti kam po më tukët. E qartë, e qartë, e qartë. Inshallah tashë do t'japën përgjitë, me lejën e allahët, e qartë. E, Sikur që e përmendu Allah ndërruar, fjala vëzvese, vetëve t'ju në nënkupton, se vijen nga një bërëm armitsor, e se vëzvese bën vetëm shëjtani. Kështu Allah u gjalluraj, ka sesuar aza. Min shërgjil, wasuasil, khënnas. O Zotë në ruhe nga ekeqja, nga dëmi i vëzveseve të shëjtanit. Andaj vetëve t'ju kërët divnëse, një pun në vijen nga një bërëm armitsor, në nënkupton se vë do të të nuk duhet të miremi shumë me te nuk duhet të japim hapsi për ndikuar të këni por duhet të angazhojm dhe mobilizujim vetën ton për të refuzuar dhe eliminuar këtë arbë që shajtani po të të minan poshme te ndaj vezdesja është e keqe në namaz njeriu duhet jeti përkushtuar duhet jeti i përmbledhur në namaz ju i shka përderun mëndime për kjo nuk vje vetë veti ju ki ka shka që të vetëa Andaj unë të preferoj të filloj më shtytë të njëjësh për së afërmi me mjetet dhe metodat që i kam përmend dietardh që e ndihmojnë një njeri me 100%u namaz. Një nga ato është të din kuptimin e asaj që thot. Në qoftë se për shkakun ndëriu nuk din çfarë thot namaz, por thot disa lutje në gjuhën arabë që azi nuk e kupton, nuk kupton për saj, padyshim se kjo është më afër të jetë i shkapërderës se të jetë i përmbledhur. Për qësë e di që ka thëmë, Elhamdulillahi Rabbil Alemin e di që farë thëmë, El Rahman e Rahim e di që farë thëmë, Subhana Rabbil Alea e di që farë thëmë, dhe e lidhin gështë, dhe me thonë, kuptimin dhe shprejën që e thëmë. Pa të shumë se kjo është me afortë, dhe është me afuqishme, me ndikim më të madhë me lejën e Allahot Azzujalë në parulje. Dhe mjetët tjera dhe metodët tjera që djetarët i kam përmendur, që në nd Gjenera shtit më anjë. E më njeras ndot. Por deri u posa ta zën vetë që ka shkuar pa qlar kthyet më njëherë. Dhe e mban vetëm brenda namazit. Çfarë të të pasertia? Bani sebebet e nderuar. Ruaju që mos të prekësh me dëshirë. Ruaju. Nëse i merr sebebet e rruash, do thotë të ke krye si duhet ë nevojën tënde. Nuk ka pas as ti mundsi mos të pikësh vezveçë dhe mos u bërmata ilaçi më i mirë i vezvesëve i injorimit yny më i miri ilaç për vezveçë mos morrë të fortë kësaj respondot fort ai mund më të përshpërë çetani mundet më tentu me cmbraps mundet më tentu përmet e dekuraju me të, me zgjëny namaz në pasrti mos u bërmata wallahi në çësë mirë më të ka dalë se po m'duket mos mos jun pik po m'duket kada nall Atëra Tibetum ja ke hap derën shëjtanit që dëvajton amëtutja që të bombardon ty, dërvëshon mbi ty me vesëse të ndryshme. Ande mos u mbarmet. Nërihu në banjo dhe dhani ku e ke nevojën është i sigurt që mos të shqetëket, është pastruar mirë si duhet, s'ka nevojë të më të çan kukun për kët. Vazdo amëtutja. Po më shumë pik, s'ka pik. Vazdo amëtutja. Nuk ka pas mundsim u pik, pikam u pik. A dua të them që nëriu duhet? Që Ta i dhe të injiron të ersh të vazhdojmë tutje. Është faza e parë pak e vështirë e injorimit, ngasë është një betejë që zhvillohet te ti, por merrën edhe gjellën e vullën nëse këtë fazë e tejkalon me sukses, shpëtove nga vezveset e shejtanit. Ai mund të vjet bën vezë përsëri, por përsi nuk ja vendojmë veshën, por shikojmë realisht. A ka pasursi më, si më ndot? Po ka pasur mësi. Cikojmë ka ndot, juës pas ka ndot, vazhdojmë tutje. A ka pasursi më, si më ndot? Juës ka pasur mësi më, si më ndot, as nuk e shikojmë farë, vazdojmë, vazdojmë tutje. Andaj Kja është parrytek, dhe që duhet të kejmë parëgjët të këvezojtet dhe të këpasërtit. Allahu edhe në mas mire. Kemi telefonat të të rejnë kuadrojmë. Urnën e? Alo. Selam aleikum. Aleykum selam. Ahoj që do është një pyëtje me, bo, prampen, e, me Allahi, të bërë, mm. në premëtën me mëshirën a Allahet, këm dhe nëtë nëtë nëtë nëtë nëtë nëtë nëtë nëtë nëtë nëtë nëtë nëtë nëtë nëtë nëtë nëtë në edhe me mshiren a Allahit 2 djemi kam të dy të më falen djeli maz, në falen rëgullësh 5 vakte na maz edhe i kam fënin shumë, shumë, shumë të mirë Allahi ma të dhamë shpërblimen e dhe do shta me ditë se të më frikën a Allahit, mësë Allahit purin të janë po e dënam të shkak se nuk ka pos dhe shirën edhe nuk mbulesen po kësa heran e nuk e këm resit para dy vite dhe këm pos nuk mbulesen por këm mëndegju ha gjallar që kanë son për Allah burë nuk bën edhe nuk bën edhe nuk mbulesen po e qartë edhe e këm vendosë kom tërëm përën përën me mshirën e Allah e të jëmë quk më përën sa bahën e këm bënjëhet edhe nuk mbulesen e të është doshta me ditë se për burin të janë tësa më shalla Allah e vëzën e vëzën edhe e vëzën edhe e vëzën edhe e vëllë krytën se i shte fëmijat e dëtë fëmijan e dhe për gjithë qëka që e prejko edhe të natë mira që i kam e palendera e Allahën për gjithë alhamdullë alhamdullë Allah jesh për blebë të që alhamdullë kjo është në lejmë i gëzuhu shumë që alhamdullë dikush për rrobeve të Allahut azza wajal, pamersisht, me oshull famën. Na gëzon neve kur dikush kthehet në rrugën Allahut xhallahu ala. Apo ka qenë kthyer në rrugën Allahut xhallahu ala, mirë, por pa ka pas mangësinë zbatimin e disa urdhave. Dhe çdo lajm që na vjen nga kë natyrë, se dikush i ka dhënë fund rebelimit dhe mëkat ndaj Allahut xhallahu ala dhe është ndërthurur Allahut xhallahu ala këto na gëzoshm për ne. Andërës Allahut xhallahu ala që edhe këtë motra të të tjera të na forson në rrugën Allahut xhallahu alahu. Në nënë tjetër, Allah Gjallahu Ala të paska shpërblujë edhe me thmi, që e në rrugën Allah Gjallahu Ala, nga se djamë t'jamë përkrahe për ty, dhe pa duqimë sa ta e zbutin në masë të madhe presionë në babës, burin në dajteja. Fakti që buri nuk falët, nuk i vjen mirë që e mbuluti, ë, është shqecu se po, por duhet me punu me ta, që edhe ajë ti bashkan gjitet familisë të ti në zbatimin e urnëve të Allahot Azoget. Nuk duhet nëmë me menohu tdënimin Allah, e Allahut ose jall. E çaju burën tam atia, çka bën Allahu me atë. Nuk duhet të më menohu. Na po shpresojmë se insha Allah, buri i huaj e të tjerët do të pendojnë te kallaxjet e Allahut, do të kthehen në rrugën e drejt para se mi zon vdekja. Andaj na nuk duha më të flo, më fol për dënimin e Allahut jalloni herë. Por do shumë të miremi më hapa konkret dhe praktik, çfarë duhet të ndërmarrim që një njeri të transportojmë nga rruga e keqe ta bëjmë antar të rrugës së mirë, rrugës së drejtë. Prandaj Duocë të punojmë këdretim. Ti si grua nga një ran, flini nga ana tjetër, punoni. Faqe që burrit të nuk i është bërë çeve që e emboluar, mendoni që nuk, ndoshta, kështu po mënoj. Nuk është problemi se burri nuk, nuk e don bolësin. Po ndoshta mund të jetë për një më tip në fjalët e hallkut. Plot njerëz fatkeqësisht marrin çndrime jo të mira për ban bolësin. Jo pse ata e urin bolësin, por për shkak se të tjerë tashmë do të flasin. Nëna, përshembul, e sulmën vajzni saj, nuk e len më mbulu, pëse? Pëse që farët ka me thonë, përstaj, të tjirat gra, që e mbulu, që e që ka u bon, tash komendohet shët, andaj, presioni që sënë e tolerant, nëna, sënë e bartë, do të të si, pasu i fjallë të njerëzve, e shpraz dhe e shkarkon të kënë vajzja e saj. Që është gjështë edhe baba, edhe tjetëri, edhe burë, tash ata kolektiv të shokrit të tësh bulogruja tësh mshël gruja tash nuk i mundsi më dalë kërkon do thot fatkësisht e friksoin me një jetë të zymtë të, të keqe andaj edhe ai normalisht nuk i bua çefi nuk din pra duhet të praktiks me me treguse familja do të funksion shumë edhe më mirë do të jemi edhe shumë më rahat do të jemi edhe shumë më të lumtur do të jemi edhe shumë më të kënaqur me këtë jetë në nën hijen e mësimeve të Allahu xhela uala nën hijen e zbatimit të urdhave të Allahut te barekota që të shmënën këtë praktikisht, duke e shëndruar shëtëpin, së ku se thojnë në gjennat të kësha i bota, të si dhe së mirë, e të lumëturisë, e të raportet mira, që e të shëpë praktikisht se, hijabë vetëm edhe ma te për të ka afruar me te nuk të ka larguar. Pa dhe dhjën me kontribun këtë dëritim, edhe me bëdoa, me luhtë Allah në gjellëvara që Allah uru me u të zë. Ne duhet të më që duhet me poru me te, e ish po thëmë, lërgë Allahot azo gjellë, lërgë namazët, lërgë mësimeve islamët, dhe këthejet në rrugën e Allahot gjellë gjelalu huapëtën. Kemi telefonat, për të nëtëjmë e mërë diqka për mesajëve, por jemi në presurin e të telefonatë. Urna? Aleykum, selam. Kërënq, e kam një përqenë. Urna, urna. Jamë në këllua, ka qenë një përqenë një përqenë njëve me nëjële sh komuniku që nuk këtë bëj me haram një po unë pa, të mësh me një set fa më korigjoni lute nëse gavoj ma gjmu al fat fa të rëtë dy viz, dy një tët prejtje dy këtë zërë po, po e kësideron si haram po edhe në funshën në Në shumë mendin shmërin e djetëtarë dhe islam Si përshamon ebu hanifë, imam malik, imam hahmët dhe shafi Thuë që ërtë haram Musënë nga hoja i dëruër ërtë karakterizu si jo haram Shë komentonë një këtë Në regullon, regullon, merë përgjëz aqen shumë Selam u rejtë Selam u rejtë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 Etj nuk preslut mundësia që të kërtë mendime të tjera të diatorëve të tjerë. Andaj nëse ne i adresojmë pyetën një xhoje për ta pyetur, duhet t'jemi të, të sinqertë ç'ti përmbajmë përgjigjësti. Në çoftë gjejmë dikun përgjigje më adekuate, më të argumentuar, e marrim atë mendim dhe kemi mendim një për xhojin që na ka dhënë përgjigjen par. e parë. Jepse xhoja ka thënë këtë sepse nuk ka thënë këtë Filemësh, duat them se unë nuk jam përgjigjës A do nuk di, pse dikush i jap kështu për një ose nuk jap. E di se hoxha që ti e ke pyetur, është nga hoxhëllart e një orë të ditshëm që padyshim, për një që i jap nuk janë për një që burojn nga vërtja e ti ose burojn nga tekët e caktuara kështu më radh, po burojn nga dia shëndosh, burojn nga argumenti, burojn nga sudim edhe hulmtimi, shumë vjeçor që ka bër hoxha në jetën e ti. Atë duhet të amsh që Te telefonën, nëse kanë dënë i hamendin këtë ditë, mirë është me pyet Hoxhën, Hoxh, kta po thoin kështu, dhe ti po thua kështu, s'po kuaj të apsarimin. Por dua të them që ti më pak, unë kam respekt për shikuesin tonë që na telefonoi dhe ka hulumtuar, ka shikuar, mirë po dua të them që nënën tjetër, domethënë, në të kemi një lloj konsiderate për përgjigjen e Hoxhës, nëqoftë se kena vendosur me e vjet. Qyse kena për gjë para pra kësht, e dim përgjigjen, na, nuk kemi më pas sa më di kan tjetër. Çikoj me tash, çfarë po thot edhe ky? E kam përgjën ti me une, unë e kam temën, jam bindë këtë, mere këtë qështje. Kurë që ka thot pas taj, është qështje e ti. Por kur vendosim e e pyt diken, për pytje, atër duhet të respektojmë për një që ka jepë, e jo të kontestojmë. Më nështë kështë duhet të jemi, të komunikojmë për pas të rezultatë komunikimi jonë. Andaj, mendimi që oqja ka thënë, nuk është mendimi jashtë djetarve, dhe aja që u në kohët e kaluara mendoj se ka psosurë ndryshimin e kohën tonë nuk është sikurse ka qenë në atë kohë fillimisht dhe gjithashtu ndalesa që që ata dietarë që ti e krezu e kanë marr është padyshim ndalesë e shoqur me disa kushte dhe rrethante të saktuara jo vetëm ashtot si lojë përgjithmeshme por çdoqoftë çdoqoftë nëse ti është mbushur mendje në bazën e një teorisë është ndaluar kozetë të ndaluar aty më së lloj por çdo kush çdo se është lejuar mbetet përsia ti dhe ai e bartë përgjena që e që e ka thonë dhe vazhdo më tukje me këtë mendim. Dhe kështu me ndesi duhet të, të sili me Allah edhe mas mirë. Për ndryshë, hoqja ndërruar e ka emisione ti, mundër që të inkodosh edhe në emisione ti dhe të kërkar sërime, do të të shtuar e lidhme këtë qështje, për ta qetsuar zemrën tënde në qofë se ka nevoj, Allah edhe mas mirë. Kemi telefonat, ordoni? Salam alaikum, mëzalat. Salam alaikum, mëzalat. Ma parë për për dyqonin, a ban me le juve për bastore. Pa. Jo fatë që është aram. Pa. Qështë e islamin për zërën ja ka onë bankës qiroj, në qëra në kërinë e vetë. Pa. pa. Pa vajtë një mu. Salamu alaikum. Aminu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Qëfar bën dikosh o qëfar bën aji, ata mbajnë përresi për veprimit e tynë. Do të tëtë mund tjetë nuk e di bashë ështëën prizën apo kudoqoftë ku çfarë i ka dhënë. Nuk është kjo përgjigjja ime as nuk mirë me këtë çështje. E hemi është që të përgjigjëm ashtu sikur jam i bindur dhe jam i gatshëm të do përgjigj për kët para Allahut. Andaj e them me plot përgjigje. Se të lshohet lokali për banstor është haram. Të shohet lokali me qira për banka është haram. Të shohet lokali me qira për kafe të rakis është haram. Të shohet lokali me çira për amritat, dashjti publike është haram, nëse këto janë aktivitete të ndaluara. Tash pse dikush e ka bër, çfarë ai ka bër, e bën policin dhe ai ka serimin atë se e ka bër. Edhe ai duhet atë më pyet, por unë do polici për atë që jam i gatshëm për të do polici për Allahu dhe Wala, andaj kjo është ashtu që mund të them Allahu dhe mësimile. Allah. Kemi telefonat, urrënë? Selamun alejkum ورحمة الله. Selamun ورحمة الله. E, kam tri fleta për Hoxhën. Ornaula. Këto do të na çegu lojën e ditë të kamatos, që është Rapolsa Del. Çka mund të thësi? Po. Edhe ajohet kufizimi i mjekrës. Detyra e tretë është shkakum se Allah tokën lecite krye për 6 ditë. Po, shkakun Shkohën këm pëse, i ka përiu për 6 detës. E qartë? Së da më riko. Së da më riko. Filime është kamata dhjo loje, ribel fadlë o ribel nësie. Ribel fadlë është i një orë, si kurse është të zakonëshme, dhe me thonë që e, të miret për balë një mallë, një mallë të të tërë me sasitë shtuar, në mallët që do tëtë qarkullën të kamata. Gasi jo gjdo mallë qarkullën bë të kam Andaj përshambull me mor më ia don dikujt 100 euro dhe pastaj më ia mor 120. Kjo fadol që është tuar që është 120 euro, kjo është kamat e qartë, ashi qartë që ka qenë e një or, gjithmonë do të është e një or edhe sot. Andaj riba fadol është kamata e një or, do të thotë që çdo kush pineve e den nuk kanë më përsërim më të shtuar ose kaq. Kufizimi 100 që ka në kuptim me kufizim. Po 100 ka qani kufi. Kufini 100 sës, domethënë ë mjekra lshohet në nëpër në kët astin e, e fytyrës së falçisit. Çka është këtu? Kjo është mjekrë. Çka del jashtë kësaj dhe mbi të leuot me kufizuar. Leuot përse se del këtu mjekrë? Leuot me largu pikturën. Që të del këtu poshtë mjekrë, këtu tek tek gabxhere tek fytyrë, leuot me hjek. Andaj nëse këthe kepëm në kufizimin, kjo është ajo çka mund të them për këtë çështje. Pyetja që e bën e shkaku që Allah e ka kriju tokën për gjertë, nuk ka përmend Allah ndonjë shkak pse ka krijuar. Kjo është fuqia e Allahu Xhela uala, ka pas mundësi me e kriju me kun fe yekun, bëhu edhe bëhu, dhe ka kriju me gradualitet. Ka msimet shumë të ndër kët gradualitet, pse Allah më graduale kët e ka krijuar, ngadalshme me etapa, ne mund të nxjerrim disa përmsimeve, por në esenc, ursia i kthehet dijes Allahu Xhela uala, ne nuk dimë realisht pse Allah kësaj kështu t'ia ja ka bër. Allah di më së mirë. Kemi telefonat Ornar. Selam aleikum, xhosh. Aleikum selam wa rahmetullah. Dhe sa të pyetë huaj nga vëllai në këshill. Po, faloh vllai. Ne kemi një nuse. Po. Po do të vinë në Bullës, apo kupton? Po. Po kur fa surrës për të më sopan dikën. Çfarë sjellën aksionet përkëq përkëq nuse. Po. Po, po. Shipas. Qofsh. E ç'o Allah, inshallah. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. A fakti që nuse dën me umbulu por nuk din Kur'an shumë, nuk din veç subhanikën e din ose din shadetin, kjo nuk e pengon më mbulu. Për kundrezi, kjo do të ashtuin që me mësu pasta edhe ma tepër. Kasi kur mbuluot, pa dyshim se, do të obliguot me, edhe ma tepër, me namazë. Do të mësuon curët namazët, kur të mbuluar, do të prezenton pasta i ma tepër në shëqinë e motrave të mbuluara, dhe ato do të mësuin Kur'an, do të mësuin ma tepër lutja.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 Me në automativizëm obligohet me mbules. Ky është kushti e mbulesës. E pastaj sura Subhane kanti rafsedën imsan ka dadan inshallah. Në duhet ta përkrani kët nuse me mbulutin, dhemani ta lavdoni për kët hap të guximit që don me bëu dhe të ndihmoni në kët rrugë, sa është e mundshme. E pastaj sura Katagal inshallah, i mson me lehen Allah xhallahu. Andaj s'ka lidhje dua të caktuara me mbulesë. Mbulesa është obligim, do të thotë që nuk kurzohet me njohjen e duave të caktuara. Kimin e telefonat ordani? Aleykum Aleykum, salam, artullah Huz dha është të djë t'yytën, këvan? Poh? T'yytëja par është të është në dhëmën e vëtsa që në internet së leti.org Edhe atë ëtë është të shkëron që nuk dhe johë tër dërëhim i Facebook-u Pastaj të jëtër shkëron për djetar dhe mëta në kanë dërgu pejmen në hejë gjithësi së që është së qëm djetar Muhammed Husein Po, oh. doshta. Po, po. Ne kem edhe më mëhasonë. Është domosdoshmë i e pi kandidatë ç'to. Ë, pi kandidatë që përshamu në zgjmorja tort ka ik. Po tash a do ju vet nëse zgjmorja dytë, ë, do vend atë a lejot të folë zgjmorja e dytë në zgjmor përbash. Nëse do të mohonë në të këndzon. Ë, çorto, ë, çorto, çorto. Po, ç'do të folë? e çart përfundoi e çart. Ë thot një faqe Selefi.pk ku e di çfarë, thot se nuk lejohet Facebook, nuk lejohet kjo flet për disa dietarë që janë të njohur në botën islame, se ata kanë devijuar nuk kanë rrugën e drejtë ashtë më radh. Ë çfarë tëm për kët? Hoqën ndër Muhamet Suni Jaqub është hoqë është hoqë i njohur. Është një edukator i roli i kësaj kohe që mësimet e ti kanë ndikuar më të madhe me Lena Loxhe Leualaçi të rikthejnë kuptimet të të fikura, kuptime të heshtura që kanë qenë, janë bërë të zësh më sot. Kuptime që njerëzit ua kanë kthyr përsëri kuptimin e drejtë të Islamit. Kontributi i ti në këtë ميدan, këtë fushë është i një or i pamohushëm. Dhe ai ka mbsu tek dietar të një or që ndjekën rrugën e drejtë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mohamed Hasan i gjitha ashtu, një legjerusi, famë shëm i një orë, Mohamed Arifi i gjitha ashtu, endaj, endaj që këta njerë që e keqëpërdurin emn e Selefit, për të degradu lema tonë, bën një punë shumë të keqe dhe një gjunatë madhë. Këtë dhe me përët për të si, nëse Selefit është një term që i dedikot, e këtë zikëvisht, generatove të para, të arta, atë e në Selefit, Selefit janë të para të dikur shik po ka para kaluar ka ka ka qen para te. Te Salaf ne themin shtome janë gjeneratorë para të harta ku bën pjesë muslimanët më të mirë, dietar më të mbar që kanë qenë. Ne të mirët ky kë, këtë term të privatizohet që të përdoret për trajnu, personalitete për luftu muslimanë këtu në radh, po dysh se kjo është një krim apo që duhet ta kemi frikë Allahu xhën lavala në këtë më drejtë mëton. Pandaj çerta e Facebookut të ndalun me këtu në radh, kush ka thon këto? Cëngau le motë ka thënë këtë fjalë kështu. Facebooku sikurse mjetet e tjera. Sikurse televizioni të tash që po flasim ne, kamera. A mund të të haram? Po ju sinjëzon gjërat të ndyta. Haram. Ju sinjëzon emision ku ne mësojmë për vetë Allahut, bëhet bëhet, bëhet jo vetëm e lejuar, po obligative bëhet. Për atë Facebooku kush e përdor drejtë, përdor mirë me rregullat e Islamit, s'ka diçka të keq atë. Është keq përdor dikush për të kontaktu me gjinin tjetër, për publiku gjerat në dyta, të marra, e kështë marrat, ba të haram. Edhe mjetet në këtë rast, sikur se Facebook o dhe interneti, ulemate kam prash një regull, se mjetet në këtë rast e marrin vendimin, gjukimin, e shratin në bas të qëllimeve. Të qëllime është i mirë, përdore drejt, edhe mjetet i bët i të rinë. Nëse nuk kemi argument të caktumë fetar që në këtë, në këtë rast në obligan një mjet të caktuar ndaj dua të them që kemi frik Allahu xhadel wala më nëse nëse nuk e di këtë faqe tju them sinqerisht nuk kam inkë këtë faqe as nuk e di çka konte por nëse kjo është përmbajtja e saj atëherë më nëse duhet me me kursy vetë nga humbja e kohës pasi të leton faqe të, të tilla ku një dezinformohet dhe fatkeqësisht fatkeqësisht do të thonë degradon dietarë hoqjallore me me me, me qëllim të pririm të njerëzën nga përfitimi nga ata Tai pse nuk bojn këta. Ku kanë gabuar këta? Sjellën një në shkrem, një me një një, një një gabim caktuar, thë ky këtu kanë gabuar, mirë që kët mës më pas padysh. Ku krye puna? Çdo kush bën gaban. Mi po të ranohet tërsisht. Në kesh pall me me, me me me me etiketa të ndryshme, e njëri jet në ka kalu dhe është duke kaluar katruk është tort vallaj. Është marrë. Që nuk duhet ne të jemi pjesë e, e, e, e, e këtij devijimi dhe, dhe dhe kësaj kampanje zëmt për drënimin e figureve të shquara të botës islamë. Kjo është komentiam për këtë qështje Allah edhe në masmireve. Gjumaja e dytë, e qofë se nuk i zënë gjemija, nuk ka njësë ku më falë, ose arsujet të pranuar afetare, lejohet më falë edhe gjumaja e dytë më rrana kohë se sësaj nuk prishpun Allah edhe në masmireve. Kemi telefonat? Salamu alekum. Salamu alekum. E pata në ty që në dhe të botës El basëti që na është lejuar me flajtën në strat. Po. Sa kanë dëgju se duhet me flajtën tokë. E çort. Me përshilte. E çort, e çort, e çort. Alhamdulilah. Falem selam. Aleikum selam, aleikum selam. Vallahi çka s'kan thon për këtë islam. Mesha Allah e ka rujt. Se çka s'po thon për të. Po kjo është argument se Allah xhallahu alahu arum këtë fe. Çka s'i kanë gjitë? Çka s kan thon për të. Shikoa edhe kjo. Me flaj të shit jas bën flaj nës rrat atë. S'ka kurrën këtëse bërat. Lejo me flaj të nës rrat, nuk prish punë. Sa është haram, sa është e keqje. Për kundrsatë aftë. Është lejuar të jeni ku do që njëmitë më komot, përse ka fitu hallall, punon hallall, s'prish punën aftë. Është lejuar dhe është shpifje dhe, dhe akuzë ndaj Islamit, më thon, se çta më nuk lejon me flaj të shit të nës rrat. Kjo është akuzë që duhet publikisht të themi, dhe ku do të që ndëgjujmë që di kush kështu fletë në amëndisht të themi, jo gabim e ki, se nuk është e vërtet. Kemi telefonatë, urnë nëj? No, në, pa të ndëgjohet? Pa, pa të ndëgjohet, urna. Salama aleykum vosh. Aleykum, salam, marham të so, Allah. Po, shbeht, pa me bëni këtër. Po, falë Allah. Po, shmungjen e për leksis. A shërët edhe me këtë, a për nëzbësh me përmjet një eksis E qartë, e qartë. Salam Aleja. Salam Aleja. Epilepsia, Allah në arruajt, nga kjo smunja, smunja rëndë, që pa du shem e vërtësën në masë të madhë jetë në ti që është godit më te. Imen Kaimer Ahimullah, një nga djetarë të më dhejtë, thotë se epilepsia është dy loje. Epilepsia, si pasoj e defektit caktuar shëndë dëcorë të kënjër ju, dhe kjo është arruajt me mjetët e medicinës. Dhe ka i laqë për të, ose s'pako e zbut në masë të madhe. Dhe epilepsia është kaktuar si preke nga e gjinët, si pasoj e prekes, mësyshit, sihrit e kështë më radhë. Kje është shërët me Koran, me lezim të Koran dhe me rukje të mirë fillt. Andaj fillim është duhet të bëhet ndarja, se cilit laj të epilepsis të mon është godit njëri. Angaja që katë bë me, me defektet saktuar shëndetësor, apo nga prekë shejtanëve. Nëse është, dhe thon, i dhetsor, do të thon, ë, defektet e shëndetit, duhet të ndjeken ato udhëzimet mjekësore për shërimin e kësaj sëmundje. Në menin Allahu Xhela Wala, nëse nuk shërohet tërësisht, mund të zbutet në masë të mëdha që spaku, spaku, do të thon të kufizohet ndikimi i saj në, në jetën e atij që është goditur. Kjo është që mund të them Allahu dhe mësimira. Kimë telefonat urna? Selamun alejkum. Aleikum selam wa rahmatullah. Allah i të ru i të hojzë. Aminatullu Allah, Allah së më lefët. Kam dy pëtje. Po, urna. E para, në të jatin e para, është të mëzda shmoj me bo, me që salajat mi pekeme në salam? Po. E dhe dyta këtër një në shok pëtë për donatorët, a... lejëat me qita plusin, ose kryqin, që peqesin për shishaj marketingit. Shishaj shdo? Shishaj shdo? A, kliqin, kliqin që qështë një, ashtarës i badrit, alejojët me qitë. Pa, pa e qartë, e qartë, e qartë. Allah e të nërër, salamu alaikum. Salamu alaikum. Se përket lezimit të salavatën të hijat, disa predjetarve thonë se nuk prish mund të lezohet në salavatën. Nuk asë nuk argument që thonë se të hijatën nuk lezohet në salavatën nuk lezohet në të hijatën e parë. Nisa ulema thunë se domonë duhet të lezohet vetëm të hjati dhe të ngrit njëriju në këmba. Për. Ka domonë mendimet të djetarën këdretim, andaj me ndaj që është një hapsir ku njëriju nuk duhet të jangushtën vetës e ti jepë. Pra ndaj në qovë se i këndonë së elevatet, ka argument për këtë qështje dhe ka djetarë që ka thunë. Por, dëshën të i përmbahet mendimet të saktuar, se nuk këndonë, nuk i këndonë dhe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 do më në të, të ndihmës me kryqë, nëso venet që kanë hanë, o islam, identifikohen me hanë. Përndaj, me nejë që një musliman që ka banatora, nuk është mirë me u identifiku me kryqë, nëse kryqë nuk është pjesë e identitetit tonë dhe pjesë e identifikimi tonë. Në qëse ka të detyruar e ku edhin qëfar dhe që ka të të kërpun tjetër, së po flasë për të. Por në qëse ka zgjidhje, në qëse nuk e vendosë hanën Në doshën e banatorës, është si ai gjorpni, do të thot i, i mbështillur për e provetën, dhe me kët, do të thon, jep shëse, këtu është, do të thon, një banatore pa pasur me vendos kryqin. Ataj është kryq, i gjelbërt, i kuq, i zi, i virë, sa më rancimu, ai është kryq. Nuk është plus. Gase plusi dihet çka është plusi. Por ajo është kryq, thash se identifikon, do të thon, një grup të caktuar të njerëzve. Andaj për shembull kemi hana e kuqe dhe kryqi i kuq. Pse është kjo? Pësë është kjo ndare e kështu? Tha është përshka këtë ndare e fetare që egzitojnë në, në botë. Ndë një musliman, pa dyshim se, nuk ban me e bajt kryqin. Asë është pjesë e feston, asë nuk është pjesë e jona. Pa mbërshë në gjyrave dhe arsyve që këtë e bënd ndë një rjefër. Ndë aj mund të uh, lejmëran, mund të reklaman. Banaturë të ti, nëja të ndryshme pa pas në ujë me vendos kryqin pa Sjetër duke prit, urnane? Selam aleikëm. Aleikum, selam, marhëtumat. Po du me ti boni gjithë të ujëtë. Po urna? Qekja, ajët e kërsia, po du me ditë shka ashtë? Ajët e kërsia? Po, edhe na filje namazë që po fornëme. A do të me bo si qëllën këllu ava? Po e qartë, e qartë. Shëllamu alaikum, zërë të jë shkër dhe iftë. Amin e dhe ju, amin e dhe ju. Ajatul kursia është një ajat në Koran. Që të na njëtë si kurset të spidovë. Allahu la ilaha illahu walhajju alqajjum. La ta e khuduhu sinatun wala nau. Dherin fund të ajetit. është i njërë, është një ajat me vlira të mdhajë. Maja Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem e ka vlerësuar dhe e ka thelsuar si ajeti më i madh në Kur'an. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka thosur se kush e këndon natën, mbrohet nga shëri i djajve gjatë natës, kush e këndon ditën, mbrohet nga shëri i gjatë ditës, kush e këndon pas çdo namazi, vetëm vdekja e ndon pe xhenetit. Ka vlerë të madh kjo sure, u duhetm kë ajet. Andaj duhet çdo musliman dhe muslimane me ditë për mansh këtë etë, dhe menezu në rastet të ndryshme nëse përket ndafile kur lexon kur vallahet sa të lexosh sure nga fillimi fillon me bismillahirrahmanirrahim pavarësisht sa laklezu sa të lexosh sure nga fillimi fillon me bismillahirrahmanirrahim kimi telefona teater ordan mirë jam ahmed më bëma ti të çfarë bëhet këtu janes amin edhiva Edhe, një të si që apëta e nama jenë. Po. Që të kom tërë, që ta është vështë ti po më dërë, kështë po më afladi gjemë në dërë të që për dhejtë. Amin. Edhe, që të tërëdhët vjetë që e jemë, s'ko për sëri të jemë. A i po më telefonanë të asë edhe vështë po më dheja botët. Që e të të që sojnë, a të ka me bone? Po, po. A mu luta, të ka me bone? Po. E qysh, qysh, qysh për, për, për kupton dhe qej po lunë me ty, se ka për një me? Qysh, o, po më kër... pirë në qatë numër temin, qëpë numër edhe vesht po më gëzëzat. E qysh për gëzëzat, s'po le emruat, po hesht, po të të dëshka... Hesht po le emruat vesht për pirë, e ka pirë vlamë, e ka thomë heq me mështë... Më më, më më ...mështë qingvat, mo. E qa, qa me botë që sojna, kushe ko gjinojnë, në këtë trevet vjetë e këmë pritë, këtë... ...du e pak më qartas cet kom to kom botalo sam z 50 et e ti qitash 30 vjet po pa para 10 vjet për shemb para 20 vjetve a ke tentuar me marr atjal me net me to me kçyr a ke pas mundsi ush ushqpot li dhe jam والله unë shumë kisha pas që që me kontribu me tëra që kemë mundsi që kësoj nëne me jashëru këtë plogë që pëvua nga kjo plogë që sovjet, dhe pa dushim se një njëri që telefonën që dy së herë dhe kërkonë zidhje, pa dushim se kërëjt me kuptu se me dhe rritë vuan shumë nga kësë munje, me dhe e ka një plogë të madhë në zemrë. Ndhe në kësha pasjef me që ka do që ka mundësi, vëllaj me indih mu. Mi pasikur që ka më cikë edhe herëve të kaluarë nuk kam azit të të tërë përvecë e fjallëve. Nuk kam azit edhe përvecë kësaj që akum thonë dhere me tani. Nuk e di realisht qëfar ka ndodhë mes si juve. Nuk e di. Unë përndëgjaj vazhlimish verzion e juaj. Dhe valla i besaj këti verzionit. Mi për nuk për e di edhe verzionit e djallit. Qka për e pëngan një djall që mu këtët e nona ti? Qka për e pëngan? Valla dhe me kohën shumë zemërguri pandjen apo pa emocione që nonën e timë më elon kështu me, me vujt për ta. Nuk e di çka ka korë realisht. Shpresoj që ti ke të kuptimë juve dyve, të shërohuat, të larguohat. Allahu xhalla uala ju ja ukthef dorësin me zveti. Allahu ju pajtovt. Nëse Allahu na mënd si mos më ta marrë shpirtin as ty jasati pa u pajtuar me zveti. E pa u dashur me zveti. E pa u knaqur ti në ndonjë moment. Inshallah as të nesër e keni junë. Astey asai. Por çufse, është si po thu. Sa ai po zëzate po lune, po e keç përdor emocionin tan. Allahu më nesai bën gjunat malë në këtrajtën nëse kështu bën afta. Ka se nuk ka rsituata për me bëj garë. Nuk ka situata për me lut. Nuk ka situata, situata kështu, është më serioze. Ti më të bëj me një premtë të braktisur të smut, them një dia që nuk po i përgjithësisë nënës. Vazdon me lut përsëri. Mos ulet kundërtina. Përsëri vazdon me u lut për të. Shalallahu jazbut zemnë kthente ti përsëri. Dhe pshtani nga himnimi Allahu Jellalul Ala sa ka ku ende sa i nin kët botë. Allahu Jellalul Ala ju ja u ktheft mirën. Do të bëjm lutje për ju inshallah. Që Allahu Jellalul Ala t'ju gëzon. Dhe shpresoj të ka madhë që, gzan, madnum, arshëm, dhe të kalloj më atë që na gëzon Zoti më ndum. Që misione arshëm ta telefonosh do të na gëzosh se je pajtuar me djalin tënd. Ello sallallahu që të ndjem kësoj me inshallah në në te afërm të shpejt. Kemi telefonat urrëni Orna. Se si duket dështoj. Kim, kemi telefonat te tjer, Ornani? Selam alejkum. Alejkum selam wa rahmetullah. Allah i shpëlbloj të u sh. Amin edhe juve. Amin. Unë kam dy pyetje. Po falë valla. Ë, uh, kur do të ndirjemi bo uh, Lutjan? Kër është maafërë Allahut, a nëseqde, a e teatru, pa? dhe e dytja, ka njëzit që nuk i djetë vori, ku janë. A i prajetojnë ata natën e vorit. E qartë, Allah. Allah i shpëbëlejt me gjennetë. Amin e të ti, amin e të ti, Allah. Amin, amin. Allah. Se përket lutjes, njëzit në kuptu, se sartë kemi nevoj e lutim Allah nëzë gjellë. Të hamdullak është begati për Allah nëzë gjellë, në kanë deru Allah i madhë Në ka mundësuar që gjithë monësat kenoj i drejtojme lutja. E lutëm Allah në Gjellewala, për qëtë që të, që të kemi nevoj? Mirë po, duhet me pasë parasysh. Se ka kohërat caktuara dhe ka vendet caktuara kur, kur lutja mund tjetë më e pranuar. Andaj, njëri kur është sejtë, është maafër Allah të ja të Allah, ja të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Më lut Allah xhallahu xhselausejt. Mir po, nganjëremasht më i përkushtuar me lutë Allah xhallahu xhselauala, për shembull ju në sejdë, i ulur, duke grindur, e lutat atë. Është e preferuar që njeriu të lutë Allah xhallahu xhselaual në pjesën e tretën natës. Të lutë Allah xhallahu xhselauala mes ezanit dhe ikamit. Të lutë Allah xhallahu xhselaluhu kur bie shi. Të lutë Allah xhallahu ala në kohën e iftarit në Ramazan e disa kohra të tjera. Kër e pëllqyër me lutë Allah në gjellë në gjelalu. Kemi në telefonatë pas taj vazhdojnë me, me përnë dytë, ordane? Selam aleykum, hos. Aleykum, salam, arhatullah. Uh, Kësha pas të qezë me bo një pytje. Pa? Uh. Uh, jëmë në mujnë e pash të të zanit, është i rapat që bo bo në anon, uh, dishta... Uh, një kysh në lidhje me posho, ndra vazhdimisht, të përkom një favorit frike. Dishta me diqë dish falë gjutje me bo për këto, E dhe, a mund është me më gjithë mundi shka. E qartë, e qartë. E qartë. E kemë edhe një telefonatë të inkuadrujmë. Urnëni? Ale. Urnë, po të dëgjëmë. Dhe isha të bërë një bërë që një pyrë kjevë. Po? Kër të lidhë me namazë, a dohet të kemi kompë, a frumë me, a po të largungë me? E qartë. E qartë. Edhe, dhe qka... Vlohtem po, përz, i përzit namazë kur t'lejë dhe të shumë i habitet. Edhe i poska thoni hë që ki gjënauhe. Po, po. E qartë, e qartë. A, është e vërteta ju, apër qka bërë? E qartë, e qartë. E qartë, no, e qartë. Na, për në vjetë, no, për fërnderi. E qartë, e qartë. Dhe me kaqë, që ku e ndërruar, ne ditërojme që të mbyllim mundësine telefonatave, nga se edhe koha e lejuar për këtë e mishën ka kaluar, dhe në mrendat pak minutave do të mundohme që të japim përgje pyteve që nga kanë vetur, e për të nëvat e tjera që nuk patë mundësime i inkuadru, kërkojmë halal, insuallah, javën e arshme, dhe gjatë emisionve tjera të kësa në tjera, u i për mundësia të inkuadrojni dhe të bëni pyte të juaj E shumë duket kur duhet të lutet dhe stash pas përkëtet lutjes, çdo rast njeriu e lut Allahun Xhelauha, por veçanë ti mundohu të me kujdes për to kohra që oni për mall, sigurisht ash pjesa e 30 natës me sezonit e kamedit në iftar në Ramazan ekstra. Një nuk i dihet varri ja, atë. Çdo njeriu që vdes, edhe ai që është në thellësirat e detit, edhe ai që është dijek, kurdo qoft, i ndështrohet pyetjes të varr. Faqe që ka marr emërtim në atë varr. Nuk përjashton që ata që nuk janë varrosur nuk i ndeshtrohen kësoj. Mirpo e ka marrë këtë emërtim për shkak të shumicën Jezefu Varrosën. Andaj në basto asaj që në shumicën rasteve ndodhet e ka marrë nota e varrit. Por nuk, nuk nën kupton se ai që nuk është i varrosur apo nuk i ndeshtrohet pyetjeve në varr. Jo çdo kush ndeshtot pyetë në varr. Edha e që është djegëu shkrumu, se ai skanot mor shumë nxirpi ti, edha i ndeshtrohet. Qase shpirti i tij ka me. Shpirti nuk djegë, shpirti nuk nuk nuk, nuk zhytet në det. Trubia ështëa që mund të skatrohet dhe të humbet. Shpirtë dihet Allah xhalloa din ku është, din si është, andaj Allah ku do të çetar të dëgojnë me lëkët me e pyetapo. Për ata syje, atë që nuk i di të varri, edhe atë që i di të varri çdo kujt, do thotë sikur se kaën hadithe pejgamberët do të, të nështrohet pyetjeve në varr. Sot jam shtazon edhe sha ëndra, mund të këtë shçetësimën nga ana e shejtanit, andaj të preferoj të bish me abdes me flajt dhe gjitha shtot mundës është para se më ramë me flajt me falë vitrin qështë ki mundësi me falë për s'paku mas më ramë me flajt pandërin namazë, më ramë me flajt më abdes pasaj më amonë borojnë e muslimonit edhe të gjitha lutët që në të mi thonë dhe ki filluar nga bashkim i duarve pështyren të tri herë dhe këndimi kul hua lavahat kul au dhubi rabbir flek, kul au dhubi rabbir nësë tri herë dhe fërkimi i trupit të tërëshëm këto lutje e kija të tëshëruar tek të bora muslimanët pas salazimit atë kursis pas salazimit i dyajteve të vunt të surës bakara e pastaj lutet që i ka prodhur Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam ju zanat kështu vepra nëse përsëri ndodh diçka ne u sjungim ngreto kthe kokën në anën e majtë pështyti rëra dhe thuaj a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim o allah mbaruaj nga e keqja kësaj ndër dhe vazhdo me flet kthao nkron tjetër dhe vazhdo me tutje. Shpresoj të kalloxhë Leuala që nëse i përmbash kësaj në masë të madhe do të evitohet ky problem. Në një qoftëse, për sikosh secilë anërmon tjetë të natyrës tjera që kërkojnë një terapi tjetër, po shpresoj që ti mos cish nga ata që kanë nevojë për këtë terapi. Për dorë këtë që ta përmenda dhe shpresoj që që do të bëjnë zgjidhje inshallah. Faktë namaz këmbët, nuk hapë shumë këmbët namaz. Por atë nuk bashkon krejt. Njëri mund këmbët mesatarisht sa mund të qëndron i lir në namaz. Andaj nëse nga olemo të këmbëruj që mos tien më të hapur se katrëligjsta, e desolemo kanë që mos tien më të hapur se krahët, qase njëriu atëherë është stabil. Nëajmenë që koh hap sil këtë temë i hap këmbët, do thotë, mes katrëligjctave dhe krahrorëve. Atë dikon sa e gjen veten në radhë stabile në namaz. Nëse përkët asaj që s'ka mundsiu mu të përqendrohu për shkak të gjunoheve, atëhom kem gjunohtën. Në gjunohet padoshim pengohen me u kontrollin e namaz. Pengohen me ndih sjien dhe ëmbëlsinë e durimit. Mi po ne duhet që të mundohemi të pendohemi të kollajë lavala dhe gjithashtu të mundohemi që të ndiejkim shkaqet ose të marrim para sy shkaqet që i përmendëm më herët që na ndihmojnë me lehen Allahu të hasojë me u koncentru në namaz. Mundohu përpjeku. Dëgjoni dëjrat që kanë bërë mëktim, lexo libra që kanë bërë mëktim. Mundohu t'i si përmbledh namaz. Më ndohë që përra në madhë me kytër punë që mund të shkanë menet e këtu. Me në dësë së bepe, me rejnë Allah Gjellera, Allah Gjellera të ndihman. Edhe me kaqë, shikuët në ruar edhe përsonëtë, po përshëndetim me juve. Duke lutë Allah në madhënuar që në pashkonë gjithë mundë punë të mira, punë të mara. Duke lutë Allah në madhënuar që gjithë mundë të jemi në ndimë të njëri të jetërit. Për gjithë dojnë që kemi nevoj. Dhe për tani po a them atë që tashmë kërkoj hallallohq nga të gjithë ata që nuk patën mundësi të inkuadruan ose për shkak ngarkes të ngarkesës së punës ose për shkak të kohës së përfunduar. Por inshallah takimet e ardhshme mund të tinë mundësi më mirë për tu inkuadruar. Unë më kaq personte po e do fund dhe nëse Allah nëmandon që gjithmonë të jemi shëndosh e rahat. Allahun e lësh të na ruan nga çdo keq bëras. Allahun e lësh të na ruan nga çdo çelmçi. Allah në lështët në e pra hati, e mirëqenje, e dashurit e nërselt, në familje tona, e në shësirin tonë në presi. Sikur që e lësë Allah në mbanuar që Allah gjallë huala të ndihman qdo dërtli u pëjneve, e të ndihman qdo bërësli u pëjneve. E lësë Allah në mbanuar që gjdo ismur që është pëjneve, Allah gjallë huala shërim dhe qalëm i bo. E ata që Allah gjallë huala va ka marë shpirtin nga të anfermi tanë. Të Los Allahu ne banuar që Allah t'i këtë mëshërua dhëngjnat Allahu جل و علا bashkë me ta me na bashku. Dhe në takimin e ardhshëm Allahu ju ruaj. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.